Mazmur 60 dari ayat 1 sampai 12 Untuk pemimpin musik merurut lagu bunga bakung perjanjian Mazmur Daud untuk pengejaran ketika dia berperang melawan Mesopotamia dan Samjab dan juga pulang lalu membunuh 12.000 orang Edom di lembah garam Ya Allah engkau telah menyingkiri kami Engkau telah membiarkan kami tewas. Engkau telah murka. Terimalah kami semula. Engkau telah membuat bumi bergegar. Engkau telah membuatnya pecah belah. Pulihkanlah semula kerana bumi sedang gemetar. Engkau telah menimpakan kesangsaran ke atas umatmu. Engkau telah memberi kami minum anggur kekeliruan. Engkau telah mengurniakan panji-panji kepada orang yang takut kepadamu untuk dikibarkan kerana kebenaran. Supaya orang yang kau kasihi dapat diselamatkan, lepaskanlah dengan tangan kananmu dan rayuanku. Allah telah berfirman dalam kesuciannya, Aku akan bergembira, aku akan membahagikan tanah sikem dan mengukur serta Mengagihkan lembah sokot, giliat milikku, menasi milikku, Ifraim juga, tepi besiku, Yuda tongkat kerajaanku. Muap tempat pembasuhanku, ke atas idam akan kulimparkan kasutku, ke atas Felicia aku akan menang. Siapa akan membawaku ke dalam kota perkasa itu? Siapa akan memimpiku ke idam?